Velkommen til Rejsefeber. I dag har vi værterne, Marcel, Mille og Emma. Og temaet i dag kommer til at være det at bo og arbejde i udlandet. Og til at forklare os lidt om det har vi eksperten på området, Simone Nylander Kristensen, elsker eksperten. Simone hun er 22 år og læser medievidenskab på fjerde semester, sammen med Emma og jeg. Ja, velkommen Simone. Tak. Tak, fordi jeg må være med. Selvfølgelig. Kan du ikke uh, lige starte med, bare hurtigt at forklare, hvad, hvordan du har arbejdet i udlandet? Jo, øh, jeg var au pair øh, året 2014-2015, hvor jeg efter 3G tænkte, at øh, jeg vil rigtig gerne til USA og bo, fordi jeg var vildt fascineret af det der frihedsherredømme, de har kørende derover. og øh, så tænkte jeg, hvordan gør jeg det? Øh, længst tid, billigst muligt, og det gør man ved at arbejde, og fordi det ikke er særlig nemt at få et arbejdsvisum, så tænkte jeg, jeg kan da godt passe nogle børn. Øh, så det var lidt sådan, jeg kom i gang med det. Fedt. Ja. Øh, h h hvordan, øh, hvordan kommer man i gang med det? Altså, jeg tænker, det det må være en lang proces sådan at skulle, øh, søge om at få noget, ja, finde en det... familie, hvor, hvor igennem... Æ, altså, jeg har lidt på for nogle forskellige... Øhm, der, er, altså, der er sådan nogle agencies, du kan kontakte her i Danmark. Og der søgte jeg på lidt forskellige for at finde det, der var bedst. Og på derhverandet der tidspunkt, der havde jeg en kæreste i Kolding, og der var et møde i Kolding, og så tænkte jeg, fedt, det tager jeg til. Så jeg tog til et møde i Kolding. Det var lidt grænseafskridende, fordi allerede på det første sådan bare intromøde, der øh, interviewer øh, hende, der har holdt oplægget. Der kommer cirka 10 piger eller sådan noget. Hun interviewer jeg hver. På engelsk for at se, om I overhovedet allerede der er sådan kvalificeret til at komme med. Så fandt jeg så ud af senere, der er virkelig nul kvalifikationer til, hvad du skal tale i engelsk. Men så kommer du i gang der. Du bliver stille og roligt guidet gennem hele den der visums ting det er at få lov til at komme ind i landet og få lov til at arbejde. Og det var de skide gode til hos, det var Cultural Care, jeg var med. Det koster nogenlunde 10.000 i alt i forsikringer, og så skal du selvfølgelig også have flybilletter og sådan noget derudover. Men 10.000 var det, jeg måtte smide sådan ungefær. Og øhm, jamen så det var det om en gang i februar 2014. Jeg var stadig i gang med tredje g på gymnasiet, og så det var sådan lidt sidevend. Og så øh, i september 2015, der tager jeg afsted. Jeg har fundet en familie, jeg har snakket med, du skyber ret meget. Det er sådan lidt ligesom en dating-side. Bare. <laughs> Bare med, med familier og pers, hvor du, du skyber, og de tager kontakt til dig, og du tager kontakt til dem. Og der var så den her øh, dame, der tog kontakt til mig, og hun virkede super flink, og jeg tænkte, okay, øh, det, det, jeg vil helt vildt gang til New York, og hun boede halvanden time fra New York i en lille by, der hedder Carmel. Og så tænkte jeg, det lyder det fedt, Det skal jeg. Så, øh, så det, det var det, jeg blev til. I september der tog jeg afsted, og... Øh, Ja, så kom jeg derovre, var fuldstændig forblændet. Du blev sendt ind på sådan en training school til at starte med, hvor du bare øh, er sammen med piger fra... Ja, der er ikke nogen drenge rigtigt, fordi det er meget svært for drenge at komme ind. Så du var sammen med piger i en uge, øhm, hvor I bare sidder og lærer en masse om, hvordan du ikke må slå børn, og hvordan du ikke <laughs> må tabe. Du må ikke øh, ryste din baby og sådan noget. Det var nogle ret... Det, det var... Altså, det var det var penslet sådan ud, at du tænker, at det er kun Amerika, ja, hvor, hvor det, det er sådan der. We'll uh, as you know it. <laughs> præcis. Det var virkelig sådan, hvor du tænker, wow, okay, så dum er jeg ikke. Men man ved aldrig, hvem ikke, hvad folk kommer fra. Og der kom virkelig folk, mange steder fra, og dem fra Brasilien og sådan noget. Altså, de kunne nærmest ikke et engelsk, og de kommer stadig alligevel. Men der er mange, rigtig mange over i USA, jeg har ud af, at der gerne vil have, at deres au de taler spansk. Så ja, det er var også, også åbenbart derfor. Hvad er, hvad er grunden til det, ved du det? Jeg tror, det er, fordi det er, deres, altså, det er deres andet sprog derovre, og en eller anden skal jo tale med gardneren. <laughs> så. Det er nok også typisk de, de lidt mere velhavende familier, der har råd til at have nogle pærer. Helt sådan bestemt. For dig? Øh, den første familie de virkede, altså faren var noget inden for shipping, så jeg tror, han tjente en del, han arbejdede også sygt meget. Um, jeg skal måske lige sige til dem, der lytter til det her, at jeg var ved to forskellige familier, og grunden til, hvorfor jeg smuttede fra den første, det, det skal jeg nok lige komme ind på. <laughs> um, men jo, det er sådan, det koster. Jeg får... I ugen fik jeg 199 dollars, øh, cirka 1.400 kroner. Øh, og hvad hedder det, det samme skal de betale til øh, det der bureau Cultural Care. Så det er 400 dollars i hvert fald, på ubasis, de skal slippe. Er det æm... så plus kostologi, eller er det inkluderet? Plus kostologi. Okay, altså, så skal Æ, og de jeg, slippe jeg, lidt penge, ja, kan De fleste har simpelthen bare et værelse. Deres hus er gigantiske. De fleste har en bil til deres au pair, fordi det er, altså, det, biler koster ikke en skid så de køber bare en eller anden lille bil og siger, at du betaler selv for din benzin. Men mindre du henter børnene, så skal de betale for det. De fleste var faktisk også sådan, øh, du må gerne selv klar, altså vi skal nok betale din en benzin uanset, hvor du skal hen, medmindre mindre du skal langt væk. Det var min første familie bare ikke. De trådte lidt ved siden af på hmm. den konto. Øhm, jeg boede ret langt ude. Carmel, det ligger... Hvis I kan forestille jer sådan New York, det øh, hele staten er bygget på klippegrund. Så, så, så det, er, det er meget sådan, det er nærmest bjerge. Du kører ikke et bjerg -bjerg, som vi kender dem, men, men det er sådan, du kører igennem, hvor de har hugget sig ud igennem klippegrund på, på øh, op i Upstate New York. Og øhm, der boede jeg jo ved den her familie, og der var, ikke, der var ikke så meget at lave, fordi du boede ret langt væk fra hinanden. Det er ikke sådan, der ikke lå huse, men du skulle køre, lad os sige, 10 minutter for at komme ind til en by, et fitnesscenter, et indkøbscenter, var øhm, Og jeg havde ikke min egen bil ved den første familie her. Og I starten tænkte jeg ikke rigtig over det, fordi oh jamen, altså, det skulle nok få til at gå. Jeg skulle nok få lov til at låne der, en af deres biler, de havde hver deres egen bil, mor og far det var så åbenbart ikke helt så nemt, som jeg havde regnet med lige at få lov til at låne de der biler. Så det, det endte med at blive ret ensomt, fordi den her familie, de fleste familier plejer, lad os sige, at tage opæren med, når de skal ud. Fordi det, de, de sælger det meget som sådan et kulturmøde, mm. hvor, familien også, altså hvor børnene også skal lære øh, ved jeg ikke, noget om, om kultur og andre mennesker. Og det var bare som om den her familie, de havde kun taget det, fordi det er faktisk meget billigere end at have en amerikansk. Øh, barnepige. Så det var sådan, det var, det var lidt hæsligt. Men øh, ja, Fortæl os lige lidt om den her familie. Nu hører vi jo <laughs> lidt om dem. Øhm, hvad var der så forfærdeligt ved den familie yeah. og hvad gjorde du ved det, at du synes, det var så forfærdeligt? Præcis. Var de bare super amerikanske eller hvad? <laughs> det, de, det var faktisk nærmest, fordi de, de, alle am andre amerikanere jeg har mødt har simpelthen været så flinke og imødekommende. Det er slet ikke det der New York, hvor folk bare løber forbi. Alle en alle altså, søste, Jeg var inde på Manhattan på et tidspunkt, står der med min lille rejsebog og mit kort og står og kigger rundt og så kommer der bare den største politiofficer hen til mig og sådan excuse me ma'am, do you have a problem? Så Ah, jeg kan bare ikke finde vej. <laughs> og så var jeg sådan, Nå, ja, okay, så skal jeg nok lige hjælpe dig og bare at de var så flinke. Men, men den, den familie, de var bare... Forestil jer, at I bor i et hjem, hvor I ikke har lov til at være der, med mindre af de arbejder, Og hvor hvert ting i dit arbejde skal gøres ned til minutøs detalje af det, mor engang have. Øh, og når hun så kommer hjem Så, for, i det, altså, så skal jeg også be, lave øh, hvad det, lektier med børnene Jeg skulle gøre alle de sure ting med børnene Når hun kom hjem, så var det alle de gode ting øh, Så var det alle gaverne, så var det alt tv'et og, og det fungerede bare ikke Hun var så sur og Hun blindede alt sin mad Altså det vil man da også blive sur af Hvis man så en selv øh, og, og, Jeg ved godt det, det er tosset Men jeg tror hun var meget træningsfixeret og det værste var, at jeg tror faktisk... Jeg var der fra september til februar, midt februar. Måske start midt februar. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg fejrede valentinsdag hos min gode veninde. Daværende gode veninde. Øh, som, øh, som tog mig ind. og Hun, hun var også danskere og har boet ved en anden familie. Og de var så søde til at sige, da jeg var i rematch. Som det hedder den proces der. At jeg måtte gerne, øh, jeg måtte gerne bo ved dem. Øh, mens jeg fandt en ny familie. Men i de måneder, jeg var ved den første familie. Jeg tror, jeg så 10 kilo på. Altså jeg var... Det var virkelig, at øh, det, øh, det, altså jeg, jeg arbejdede, og så havde jeg jo havde et minutøst schema for, hvordan jeg skulle arbejde, fordi du skal, du skal have halvanden dag, øh, hvor du har fri. Det skal du have hver uge, og så pludselig så hver måned skal du have en hel weekend fra fredag efter kl. 12 til søndag aften, hvor du ikke må arbejde. Øhm. Da jeg kom til den anden familie, der, der kørte vi det slet ikke sådan. der var det bare kan du, kan du den her weekend eller hvordan skal vi lige flytte det rundt. Det var meget mere en kommunikationssituation Det her. Det var bare du skal arbejde nu. Øhm, og så ja, så, så, så når jeg ikke var på arbejde, så skulle jeg bare sidde op på mit værelseshelt og så spurgte jeg jo nogle gange om jeg låne bilen og tage ned og træne. Jeg havde træning så den var jeg var rigtig glad for. Og til sidst så blev det bare færre og færre gange, at jeg kunne få lov til lunde den der bil og hun blev ved med at sige, jamen du må da have nogen der kan du må da have nogen der kan hente dig og sådan noget. Så siger jeg, mine andre veninder har jo heller ikke så mange veninder har jeg. Oh. Hov. Hov, hov, hov. Nu, uh, nu har vi lidt <laughs> lille teknisk problem. Det er vores mikrofon, der er ud, simpelthen. Ups. <laughs> øh, ja. Hvad er, er det den skidt? Der... Er det ikke den her? Jo. Er det her? er sgu bare nok her. Ja. Ja, det vi skal klippe. Ja. Okay, den er også ekstremelig snart. Ja. Sådan der. <laughs> Og hende så igen. vi øh, kæmper lidt med teknikken i dag, men øh, det går. nu er, er vi tilbage. Fungerer. Vi kom fra øh, vi... træningscentret. Ja, præcis. Og det var, altså, øh, til sidst måtte jeg jo bare, altså, long story short, den familie fungerede ikke for mig, fordi at de ikke værdsatte det der med at tage et andet menneske ind, som ikke har nogen andre end dem, og så formå at gøre mit arbejde til noget fedt. Um, altså, sådan som jeg også har forstået, nu kender jeg også nogle stykker, ligesom dig, der har været au -père. Og jeg synes, at det, det lyder til at være vigtigt, når man er au det er, at man bliver en del af familien. 100 procent. Jeg troede slet ikke, det ville være så vigtigt, og jeg troede bare, at vi ville få en masse venner, og så ville det være altså mit arbejde. Det ville ikke være. Men, men det er bare ubehageligt at være i et hjem. Lad os nu sige, at jeg havde arbejdet øhm, hele torsdag. Og skulle arbejde indtil kl. 12 fredag, hvor at, øh, min hostmom, øh, som hed Heidi, hun skulle øh, stå op. Hun havde nemlig også natarbejdet nogle gange, så måtte børnene slet ikke larme. Altså, det er virkelig svært at passe børn, der ikke må larme. De var, været 3, 5 og 7. Altså, det er jo en larmende alder. Nå, men så, så, så, så ville jeg ikke have lyst til at gå ned og spise aftensmad med dem, fordi at jeg følte jo ikke, at jeg var velkommen. Jeg følte jo ikke, at jeg var velkommen i deres hus. Øhm, så det var sygt underligt. Og de der børn, stakkels de børn. Jeg havde en rigtig ubehagelig oplevelse, hvor at den ældste, hun hedde Mariette, hun havde lagt nogle håndklæder. Hun havde fået lov til at gå i bad selv. Jeg skulle bade de to andre, den treårige og den femårige, Mae og Dylan. Og så skulle hun have lov til at gå i bad selv i brusebadet. Og der havde hun lagt nogle håndklæder ned, som børn nu gør nogle gange for at oversvømme badværelse, fordi, hallo, det giver mening i et barnehoved. <laughs> øhm, og jeg havde selvfølgelig ikke set det, for jeg sad jo overhovedet de to andre, for hvis der er noget, du lærer på en arbejdskole, så må du fandme ikke efterlade et barn i badekar, fordi de drukner. <laughs> Det, det, det ved jeg ikke rigtigt lige. Sådan er børn. Sådan er børn. Kigger du væk, så drukner de. Øh. Æm, så, og så kommer faren hjem, og han kommer selvfølgelig ind på sit vær altså ind på soveværelset, og der går han ind til badværelset og så ser han det der, og så skriger han bare, at øh, hun har oversvømt det der, og så stikker han en øh, flad. Nej. Altså lige i ansigtet. Altså, altså sit barn? Sit barn. Nej da. Øh, ja, altså, og det er jo normalt, altså jeg har snakket med min kontaktperson, så ringer jeg til hende og siger... Øh, Luanne, jeg bliver nødt til at snakke med dig, fordi jeg tror ikke, jeg kan blive ved den her familie. Og så siger hun, jamen altså, det er jo op til forældrene selv i USA, det skal du huske, hvordan du opdrager dit barn. Og jeg siger, ja, men jeg kan ikke være et sted, hvor de slår deres børn. Det må man ikke. Altså der, hvor jeg kommer fra, det er simpelthen ulovligt. Mm. Ja, men øhm, det, så gik vi i gang med den her indledende fase, der hedder, hvordan kommer du ud af det her? Der, det er en masse papirarbejde, og du skal bruge... Altså så, først så tager du et møde med, med familien og din kontaktperson. Så skal du prøve i en uge, og hvis ikke det går derefter, så må du flytte. Jeg siger, at jeg var ude. Jeg startede med det der mandag, jeg var ude mandagen efter. Mm. Fordi de fik en hund på et tidspunkt, og den <laughs> hund den blev også bare behandlet altså fuldstændig latterligt. Uh, så det var bare... Det gør nok lidt målæst. Det forestiller man sig ikke lige foregår, når Nej. det er under sådan ordnet forhold, og, og man har et bureau, at det er man selv har, altså, har ansvaret for. Men de øh. blev så også, de blev så, hun valgte selv at træde ud af programmet bagefter, men de havde haft to okay. år på før mig, hvor den første havde haft det lige så slemt, som jeg havde, og den anden havde de haft det okay med. Jeg ved ikke lige, hvordan det eller sådan Men jeg tror, hvis hun havde en mand der havde en bil, der kunne hente den hele tiden, så kan man mm. også godt se det fra det. Men Simone, mm. så var der jo en lykkelig afslutning, yeah, eller hvad man var. kan kalde det. Kan du fortælle lidt om den? Ja, jeg, jeg, jeg valgte så at gå i rematch og komme ud af det her forfærdelige forhold, jeg havde. Og i det, jeg træder ud, er der en familie, der træder ind i programmet. Og hvis ikke, altså lad os nu sige, at jeg var gået i -match en måned før, så havde jeg aldrig fundet den her familie, og det havde jo været træls. Mm. Øhm, der er en kvinde, der hedder Jennifer, der ringer til mig, og er virker meget perpleks på en eller anden måde, og lidt skør, og fortæller mig, om jeg vil med øh, ud og øve violin med hende. Og så er jeg sådan, what? Øh, okay, men hun havde børnene med, og hun skulle ud til sådan noget, fordi hun er professionel violinist, om jeg lige vil tage med, fordi så kunne jeg lige, hun kunne lige hente mig på vejen, så kunne vi lige tage en is, og så kunne vi lige se, hvordan børnene havde det med mig. Og jeg svær, var de der børn? det altså, de er de værste møge se. endnu, som at det, Jeg siger det med glad i stemmen, fordi de har selvfølgelig bare krudt i røven. Men wow, de løb rundt og sådan. Jeg var sådan helt, det her, det kan jeg ikke. Men jeg tænkte, jeg er værd. Altså, TikTok, jeg skal have fundet en familie. Så øh, jeg, jeg tænkte, okay. Hun virker fandme flink. Altså, hun virker sgu øh, som et godt menneske. Og det, jeg havde brug for lige nu, det var et godt menneske i mit liv. Så øh, jeg sagde ja, og jeg flyttede ind til den her familie, hvor alt bare er fuldstændig anderledes. Der er ikke styr på noget som helst. <laughs> Børnene, de, de, altså jo, de er skulle søde og sådan noget, men de ville ikke rigtig, det det de skal. Og, øhm, Jennifer var bare sådan, jamen det, det, det sørger du bare for. Så til sidst endte det med, at det var mig, der sagde til hende, Jennifer, du skal lige huske, der er forældre med øh, kl. 17 på, øh, på skolen der ved tvillingerne, og jeg skal nok lige, du ved, det, det var som om, at jeg endte med at blive sådan head of house. Jeg fortalte hende bare, hvad hun skulle gøre. Øhm, men, så lidt altså, en anden oplevelse. Den. Lidt jamen, en anden, ja. Mor <laughs> ja, og jeg arbejdede så meget mere ved dem, inden jeg måtte. Men det var også bare som om, at fordi jeg havde friheden til at sige til en Jennifer, på fredag der er der en koncert, og jeg vil med gerne til den koncert. Kan vi gøre et eller andet, så jeg får fri til det? Og så var hun altid, ja, selvfølgelig kan vi det. Så ville man sgu da også hellere stå op om morgenen lørdag og køre børnene til ballet, hvis det, er det, det betyder mm. for, at du kan mm. øhm, gøre det. Så, så det kan også godt være mega fleksibelt. Ja, helt vildt. Man kan opleve en masse ting. Det ved ja. jeg også, at du, har, at du har gjort, eller at du har opsøgt en masse ting. Jo, det, det gjorde jeg. jeg, var sådan, jeg, var meget, jeg ville, der var mange ting, jeg gerne ville, da jeg, da jeg kom derover. Jeg, jeg ville selvfølgelig gerne have boet på Manhattan, fordi, wow, hvem, hvem ville ikke det? <laughs> øhm, der, der tog jeg meget ned og var. Jeg, nærmest en gang i ugen, og det var ikke altid, jeg havde med. Faktisk tit så var det i sommermånederne, der tog jeg bare der ned og så der, der er den store Central Park selvfølgelig som alle kender men så er der en lille en der ligger på øh, 42nd Street når du kommer ud af Grand Central den der store øh, hovedterminal med togene. så ligger der en park hvor at øh, der bliver folk laver yoga og sådan og, og, og øh, hvad det der er sådan noget, live musik og der er åben biograf og sådan noget. og så kunne jeg godt finde på bare at der er noget for at lægge mig ned og læse en bog og se hvad der sker og bare for at hygge mig i byens... sådan Nærvær, for dem, der skete så meget i den by hele tiden så, men jeg var også ind, altså jeg var, har også været inde at se øh, niks kampe øh, basketball og har været inde at se baseball og øh, til koncerter meget underligt fordi jeg måtte jo ikke drikke og jeg skulle køre hjem så jeg har stået til de vanvittigste sådanet dance music og været fuldstændig ædru og bare set folk stå og ryge has ved siden af mig fordi selvom det altså, Nede i Manhattan, der, der er der bare hash overalt. Det kan man lige så godt vende sig til. Du går bare ind i det. Øhm, og det er som om, du må ikke ryge det, men det er der bare alligevel. Så, når du går ned i downtown, du, du kan bare lugte det på hver andet gadjørn. Og man tænker, nå, okay, jamen, så er det bare sådan, det er her. Og det er jo det, der er lidt sjovt, fordi at jeg vil jo sådan forbinde USA med at være sådan meget strikse med deres alkohol og sådan nogle ting. Og så ja, er der altså, bare hash overalt. Det, ja, det er, bare, det er bare super skørt fordi de, de har så meget med deres frihed, men i virkeligheden... Hvad er det så lige, at der er, der er frit ved det? Altså, jeg, jeg, jeg følte, det jo var super underligt, at øh, vi, vi, var, vi var også en del i byen, faktisk, nogle af os, øh, med, noget, med sådan nogle promoters, som tager au pairs specifikt nærmest, og flytter dem ind på øh, diskoteker, hvor de får lov til at være, selvom de er under, øh, under 21. Lid, ja, det lidt lidt sketchy fedt. business, men, øh, men altså, det, det skulle man jo prøve, og det var, det var mega fedt, men det var underligt, vil jeg sige at have et helt år hvor jeg ikke var fuld som sådan på noget tidspunkt meget øhm, ja kulturklash. Ja, helt vildt. Helt vildt, helt vildt skørt. Øhm. men jo jeg oplevede, jeg oplevede sygt meget over. Jeg vil sige, hvis folk de øh, overvejer at rejse over, det er det fedeste i hele verden. Det land, det er så sindssygt, fordi du du kan virkelig du kan virkelig gøre alt derover. Der er ikke nogen grænser for det. Jeg tog til øh, jeg tog til Philadelphia øh, Hvad hedder det, Philadelphia, på sådan en, øh, sådan en studietur. Man skulle have nogle øh, for dem, der er øh, universitetslyttere i ICTS øh, poinge skulle man have. Øh, og der rejste jeg til Philadelphia, og øh, altså den by, den er simpelthen så smuk. Det er helt vildt. Det er noget helt andet end Manhattan. Den er sådan en grå og beskidt og lækker by. Jeg elsker den. Men Philadelphia, det blæste mig fuldstændig. Altså, det blæste mig væk. Det var så smukt. De går meget op i sådan øh, offentlig kunst og... Øhm, de har sådan noget altså sådan vægmalerier og hvad hedder det, skulpturer over det hele vanvittigt flot by. Så det er i hvert fald værd at besøge, hvis man, øh, hvis man skal derover Fedt. Mm -hmm. Godt råd. Mega yeah. godt råd. Altså, nu, nu når du har boet sådan et helt år, sådan et lækkert sted, er der nogle ting sådan... Du tænker, at hvis man selv kommer derover og kommer til arbejde, der er det noget, man sådan skal opleve inde i New York, mm. udover bare at ligge sig inde i en park og slænge sig. <laughs> Præcis. Især, især nu, hvis man tænker, at man har øh, et lidt mere... Altså, hvis man bor der lidt længere tid, end man bare lige yeah. er øh, på en øh, smuttur eller over. Ja, jeg tænker... Øh, man skal i hvert fald gøre sig selv den øh, tjeneste at se i en Broadway musical. Jeg ved godt, det lyder sådan lidt, men det koster dyrt. Det er mange penge. <laughs> Uh, men det er bare noget helt andet end Danmark. store produktioner og sådan noget. Det, det synes jeg i hvert fald, at det er noget, man skal gøre selv en tjeneste og gøre. Øhm, jo, hvad var det, jeg tænkte på? Jo, der er jo alle de her udsigtspoints, man også kan se byen fra, øhm, hvor, hvor de fleste går og tager til Empire State Building. Og det kan man også godt, det er rigtig fint. Men jeg, var faktisk, jeg har været i dem alle tre. Jeg har været i Rockefeller Center og Empire State, og... Den sidste, det er New One World Trade Center, og jeg vil sige, sidstnævnte blæst mig fuldstændig væk. Det skal man virkelig overveje. Lille tip til dem, hvis der er nogen, der er studerende, der tager over. Hvis man gerne vil ud og se frihedskuden, så behøver man ikke at betale. Der er en færge, der sejler derover som sejler ud. Den hedder Staten Island Ferry, som sejler ud til Staten Island, eller faktisk nærmest bare ud forbi. Men den behøver man ikke at betale for. Så der kan man sejle ud, og så kan man se hende. Så kan man sejle ud forbi hende, gratis. Ah. Så hvis man ikke... Det koster nemlig også lidt. Jeg har, også været ude, jeg har ikke været helt oppe i Faklen. Jeg har bare været nede i Soklen. Øhm, og der, det koster lige lidt. Jeg kan ikke huske hvad det var. Det var da min familie var over besøge mig. Det er jo sådan godt... Øh hvad hedder sådan noget, studerende tip, når man ikke har så mange ja. penge på lommen. Er der andre ting, som man sådan kan gøre gratis, som er fedt? For nu nævnte du Broadway, som jo ja, er lidt dyrere. <laughs> øh. Du kan tage, du kan, selvom det også lyder lidt kliché, gå over Brooklyn Bridge, eller Manhattan Bridge faktisk, de to broer du kan gå over hen til Brooklyn, er sindssygt vanvittigt smukt på alle tidspunkter og døgnet. Det skal man virkelig onde sig selv, især at gå fra Brooklyn til Manhattan, der er... Det er vanvittigt flot. Jeg har gjort det så mange gange efterhånden, men det er virkelig, det er stadig noget, der tager pusten fra dig. Øhm, generelt så synes jeg, at man skal, man skal, man skal turbevæge sig derhen, hvor folk ikke rigtig tænker, der er noget. Øh, gå ned downtown, gå ned i Mulberry Street, nede i Little Italy, der er virkelig vanvittigt flot. Og det, er sådan, det føles som om, du går ind i Italien, og så går du lige direkte fra Italien ind i Chinatown, øh, hvor der bare er kineser over det hele, og alt det står på kinesisk. Øhm, op, øh, jeg har været til gospelkoncert i Harlem. Der var jeg godt nok lidt bange for, at øh, ikke fordi jeg skal være nogen, noget nær racist jeg, altså, det er aldrig. Men der var godt nok sketchy derop. Det var det interessant område Men Man skal turde og, og bevæge sig derhen, tage, tage ud til Brooklyn. Der ligger et øh, faktisk et sådan modern, jeg tror, det modern, media eller sådan noget et museum, hvor jeg prøvede nogle virtual reality briller. Det kostede måske. 10 dollars eller sådan noget, for det, hele det museumstur. Øhm, der er en park derude, som er den der Expo park, der er sådan noget, der bliver holdt hver år. Jeg kan ikke lige huske, hvordan det er, men de har en kæmpestor statue af, af jordkloden, der sådan står i sølv. Virkelig flot også. Øhm, generelt så er der bare virkelig mange ting at se og gøre der, som ikke koster super meget. Og så er der happy hours på mange af barne. <laughs> så det er ikke fordi, at det er så slemt. Men jeg vil sige, at noget er umuligt at få noget at drikke over, hvis ikke du er 21. Så godt råd. Vent <laughs> til du gammel nok. Vent til du gammel nok. gem pengene. Præcis. De bliver, de bliver de er ikke... Altså, jeg, jeg ved godt, at jeg måske heller ikke ligner en typisk 22-årig. Øhm, <laughs> Simone, Simone er meget smuk herovre, for det er skal <vi> <laughs> Jeg tænker bare, at jeg ser nogle gange lidt ung ud. Og det, det, det kom jeg til at lide lidt under øh, de der, øh, fordi at folk simpelthen ikke, altså jeg var jo ikke heller ikke 21, jeg fejrede min 21 års fødselsdag. Øhm, det var også en syg mærkelig aften, fordi jeg havde taget med min veninde, som boede derinde på klub, og hun kendte ham der er promoteren skide fedt. Øh, og de der promoters, det skal man jo, hvis man kan opsøge det, gør det. Fordi det, der sker, det er, at der er en eller anden rig fyr, der køber sig et bord på en klub. Og så inviterer han bare, ham der promoteren, og siger, du skal bare hive nogle mennesker med. Og så hiver han også med, som så får gratis alkohol hele aften og sådan noget. Det er for sindssygt arrangement. Øhm, det er man godt tur. det. Ja, det <laughs> man gør man. <laughs> det, det vil jeg så sige, det var ikke sådan nogle sketchy eller steder. Eller bare, det skal man. Det var, nej, altså, Nej, nej, det var det var rooftop bars og sådan noget. Uh. Altså, jeg stod jo nærmest på toppen af Manhattan og bare tænkte, okay, jamen så. Men hvad er det, de får ud af at have jer med, ved du det? For ja. Jeg tænker, det lyder da sådan lidt. <laughs> ja, det, det lyder lidt skatig. Vi henhånder lige nogen til noget andet. <laughs> ja, det, det, det, det tænker man også. Det, som jeg snakkede nemlig med ham, jeg kender derovre fra Sig. og så siger jeg Sieg, prøv at jeg er helt ærligt Sik, hvad, hvad er det om med det her? Og så siger han, jamen det er der bare, det var jo, at de her, de kommer tit uden fra, så har de ikke lige så mange venner, men de vil rigtig gerne feste. Og så kigger jeg sådan lidt på ham og siger, Sig, hvad er du prøver at sige? Og så siger han jeg kan ikke sige det, som jeg gerne vil, men han håber måske lidt på, at, at der er nogen, der bliver fulde. Og så siger jeg, okay, enough set, jeg har bare for at have det sjovt, og så siger han, ja ja, det er der mange, der er. Bare rolig. <laughs> og de fleste er under 21, eller hvad var det? Hvor <laughs> ja, gamle er de her rimelige? <laughs> det er, de er, de er lidt forskelligt, men lidt for det er, det er, lidt. Ja, det er ja, lidt. Jeg bliver sådan lidt nu, fordi min, min roomie eller øh, tidligere roomie var også derovre som opær, og var også ude og fest med lidt Jeg tænker, hvad har hun, der lavede? Ja, hvad har hun, der, <laughs> har hun, der Ej, det... Så øh, mødre. <laughs> Watch, Watch out. <laughs> Hey. Ja, det, det er først når man sidder og fortæller om det bagved, for man tænker okay, måske det var lidt øh, unærdigt, det der. Men ej, men en den erfaring rigtigt. Altså. Præcis. Ja, øh, det, det det det er faktisk det ja, det skulle fedt. Vi var lidt tørruna. Ja. Godt, bare det vi Ja, jeg tror, ja, jeg, jeg sad lige og tænkte på, om jeg kunne komme på flere ting, som sådan som kunne være lidt fedt. Uh, nu havde jeg været sød lige at skrive en lille sædel til mig selv her. Uh, jo, altså det, jeg synes, der er fedt ved USA, det er, at det er virkelig, uh, der er virkelig mange forskellige facetter af det. Jeg har været så heldig at få lov til at holde kontakt med min uh, gamle, eller altså, den hostfamilie, jeg sluttede ved, uh, Jennifers familie, og uh, rejser derovre jævnligt. Øh, skide heldigt at få lov til at være sammen med mine børn, for det er jo mine børn nu, mm -hmm. og øh, de øh, hvad hedder det, de tog mig med til Maine her jeg har været der over fire gange, tror jeg siden jeg stoppede, og skal også over til Eve når hun, de jødiske jo you know så Ive hun skal have en bat mitzvah. Øhm, som er den kvindelige version af bar mit som er den, vi nærmest alle sammen kender fra film. <laughs> og øhm, hvad hedder det? der tog de mig med til Maine, og Maine er simpelthen noget af det smukkeste, jeg nogensinde har set. Hvis I mangler sted, og vi bedste bedsteforældre hen, that's the way to go. Det er bare natur, natur, natur. <laughs> Virkelig lækkert. Øhm, ja, så det... Så Simone, sådan ligesom noget for lige at summe det hele op. Altså, kan du nævne måske tre gode ting ved at arbejde i udlandet, og måske tre dårlige ting? Ja. Yeah. Uh, lad os starte med det dårlige, for man skal aldrig slutte på en uh, dårlig note. Det skal man ikke. Um, jeg tror, at sprogbarrieren er sværere, end man tror, at uh, kulturmødet er helt klart også noget, man skal vende sig til, fordi folk er rigtig anderledes over. Jeg blev, jeg blev headhunted af en anden mor, som så mig sammen med tvillingerne, fordi de havde kravlet op i en lygtepæl. Øh, og så har de taget fat i Jennifer og sagt, at du godt klar over, at din au pair ikke kigger efter hende? Og jeg siger, ja, altså, de kravler, det skulle sgu da flot gå. de kravler en lygtepæl, de tænker, de kan komme så højt op. Og Jennifer var sådan, ja, det forstår jeg også godt. Men havde jeg været ved den første mor, så havde hun sagt, du slipper ikke mine øjne eller mine børn af dit syn på noget tidspunkt, det vil jeg kan. have. Øhm, kæmpe kulturmøde, det er måske både godt og skidt i øvrigt. Øhm, jeg tror... Altså hvis der er noget, jeg, skal, jeg ved ikke helt, om jeg kan læse lige 3 og 3, men jeg tænker, hvis der er noget, jeg vil tage med fra at give videre til andre, som overvejer det her, det er, at man må aldrig, aldrig glemme at stole på sig selv og ens egen mavefornemmelse med, hvad man har øh, af føling for, hvad man synes er rigtigt. Fordi jeg, tog, jeg begik en fejltagelse ved at, at tage hen til den første familie, for jeg havde det faktisk lidt i maven, sådan, der er noget, der føles forkert. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, men der er noget, der føles underligt. Og den skulle jeg have reageret på. Så man må ikke, man må ikke have det dårligt med, at det tager lang tid at finde noget. Man må ikke have det dårligt med, at man ikke finder noget øh, lige med det samme. Eller måske endda i en anden stat, end man havde regnet med. Fordi man skal altid gå efter menneskerne, og ikke efter altså, location. Fordi det, det, var, det var godt nok... Altså det var, det var både, både godt i skidt, kan man sige. Fordi jeg fandt jo Jennifer, og ville ikke have gjort det, hvis ikke jeg havde truffet den beslutning om at tage til Heidi først. Men det må man sige, det er... Det er, det, det er nok det, jeg eller helst vil give videre. Det er at virkelig mærke efter, hvad der føles rigtigt. Og så, så gå med det, og ikke, og ikke sige undskyld på dine egne vejene for, hvad du synes. Øhm, og ikke, ikke have det dårligt over for andre mennesker, og hvad de synes om dine beslutninger, fordi det er sidste ende, dig, der står med, altså med udfaldet af det. Mm. Jamen, øh, lad os sige, det er et mega godt råd at, at slutte af på, også i forhold til andre rejser, at man skal ligesom... Husk at mærke efter i maven, og hvis der er noget, der føles forkert, jamen så øh, behøver det ikke at være et nederlag at sige, øh, det var sgu ikke lige mig, det her. Præcis. Man, altså... må, også gerne, man må også gerne sige, at jeg træffede en forkert beslutning, men nu tager jeg udfaldet af den, og jeg kom ud så meget stærkere, mm. end jeg ville have gjort, hvis jeg bare var ind ved Jennifer til at starte med. Mm. Så... så det er ligesom som en... Øh succesoplevelse, at du er gået øh, ja. efter din mavefornemmelse. En lille Cinderella-story til dig. <laughs> <laughs> og med de ord, så tænker jeg bare, at vi vil sige øh, tusind tak, fordi du lyttede med. Og øh, mega mange tak, fordi du ville komme og fortælle os lidt om, hvordan det er at bo i New York. Det var mega spændende. Mm. Tak. tak for denne gang.